Harmadik fejezet: A Napisten templomában. Még délután meglátogattam Laris kíséretében a szigeten lévő templomot. A gyönyörű épület hasonlított a kuckói nagy templomhoz, de lényegesen festői volt annál. Megilletődve léptem be a hatalmas kapun. Sárga napfény árasztotta el a templom hajóját, és a napsugarak megsokszorozódtak a falakon ragyogó arany és ezüstlapokon. A templom közepén hatalmas porfírmedence vize csillogott, és a víz mozdulatlan felületén tisztán és élesen rajzolódott ki a napisten szobrának tükörképe. A szobor pontosan a bejárattal szemben állt, feje fölött óriási napkorong terjesztette szét arany küllőit. A szobor nyakán káprázatos gyöngy fénylett. lett. Úgy hiszem az egész világon nem volt még egy ehhez hasonló gyönyörű nyaklán. Értékét csak fantasztikus számokban lehetett volna kifejezni, de úgy gondolom, hogy árából hercegséget lehetett volna az óvilágban vásárolni. Kábultan álltam a csodálatos templomban, tekintetem elkalandozott a sárga fényű aranyfrízeken, a falakat teljesen elborító aranylemezeken és drága köveken. A kuckóból előzött napisten Eldorádóban új otthon talált magának, amely sokkal szebb és hatalmasabb volt az előbbinél. A szobor körül, félkörben ott ültek Peru egykori uralkodóinak múmiái. Éppen olyanok voltak, mint amikor először megpillantottam őket a kuckói templomban. Arccal valamennyien a napisten képmása felé fordultak. Lábuk aranytalabzaton nyugodott, és csontkarjuk aranyláncokkal voltak összefűzve. Sárga koponyáikon a császári borla vöröslött, üres szemgödrüket aranylapok zárták le. Peru egykori urai most Eldorádóban álmodták örök álmukat. De hogyan kerültek ide? Micsoda eré és elszántság kellett a törékeny múmiák elszállításához a hegyszorosokon, mocsarakon, sivatagokon és az őserdőn keresztül. Csak csodálattal adózhattam azoknak a férfiaknak, akik mindezt megcselekedték. Jól emlékszem arra az estére, amikor a múmiák eltűntek a kuckói templomból. Hogyan kerültek ki onnan? Ez a kérdés foglalkoztatott akkor mind Most már tudtam mindent, és lassanként már nem is csodálkoztam semmin. Azok az emberek, akik ebben a gyönyörű, de minden más emberi lakóhelytől annyira távol eső völgyben egy másik birodalmat alapítottak, és a semmiből fehér palotákat varázsoltak a zöld ligetekbe, nem ismerték a lehetetlent. Már éppen más irányba akartam fordulni, amikor Peru egykori uralkodói között felfedeztem atahu Alpát. A tetem nem volt még ráncos és sárga, mint a többi. Inkább szoborra emlékeztetett komor halotti pompájában, mint múmi múmiára. Uralkodói díszruhában volt, nem abban a fehér lepelben, amelyben utoljára láttam a tampai szikla templom félhomájában. Tehát ő is elindult a nagy útra a többi uralkodó után, hogy végre megtalálja a békét. Valósággal megrohantak emlékeim. A múlt képei kísértettek. Láttam pizzáról szigorú szakállas arcát, amint ítélkezett az inka felett. Aztán Hernando sovány ravasz képerémlet lett felelőttem, és végül a legfiatalabb, Gonzalo Pizzárró. Tekintetemet Atahualpa aranylemezekkel borított arcára emeltem. Vajon megbékélt már a halott? utó utolért mindenkit. Pizzárrot megölték, Hernando örökös rabságban sínlődik, Almagró fejét hóhért csapta le, Diegojét is, és a büszke hős Gonzalo Pizzáró is vérpadon fejezte be fiatal életét. Nem elég a véres krónikából? kérdeztem a királyi múmiától, és magam is megijedtem, amikor hangtalanul errebeget kérdésemre hirtelen felsírt a szökőkút vize, amely váratlanul magasba szökött és fehéren porzott szét a porfilmedencében. A csendes tükör elhomályosodott, mint a régi megvakult tükröklapja, és a múmiák visszavert képei szétfoszlottak a semmibe. Menjünk tovább, mondta Laris, és szeriden megfogta karomat. Engedelmesen követtem a templom másik hajójába, ahol a holdistennő ezüst képmása körül a királyi feleségek múmiái ültek. Ebbe a terembe kevesebb napfény jutott, és az ablaknyílások úgy voltak építve, hogy esténként a holdvilág megvilágíthassa az istennő szobrát. Most fél homály borongott a teremben. A szökőkút itt is működni kezdett, és a csobogó vízrejtelmes rejtelmes muzsikája körül lebegte a néma királynőket. A borzalom mindinkább előtt rajtam a sok halott láttán, és úgy hiszem, ugyanezt érezte Láris is. Menjünk a szabadba, mondta, és belém karolt. Éreztem, hogy egész testében remek. Egy mellék kiáraton távoztunk a templomból. Enyhe szél fújt a hegyek felől, és én mélyen magabba szívtam a friss levegőt. Este az inka palotájában vacsoráztunk. Az ételek változatossága és izletessége fejlett szakács művészetre vallott. A finom porcelán edényekben és remek fonás munkával készült gyékénykosarakban olyan gyümölcsöket is láttam, amelyek aligha ha teremtek Eldorádóban. Ebből és sok más jelből arra következtettem, hogy az Aranyváros népe időnként kimerészkedik a hegyeken túra, hogy beszerezze élelmét és más szükségleteit. Ez bizonyára különös óvatossággal és a körülmények lehető kihasználásával történik, valamilyen cserekereskedelen formájában, különben mi magyarázná meg a népes város virágzó jólétét? Az uralkodó szeretetre méltó házigazdának bizonyult, festelenül beszélgetett velünk, sokkal fesztelenebbül, mint amikor még együtt vándoroltunk az őserdőben. A lakó ma megoldotta nyelvünket, és mindnyájan nagyon kellemesen és otthonosan éreztük magunkat. A különféle meleg húsételek után, amelyeket sajátos és különleges ízű pácokban és mártásokban tálaltak elénk, fűszeres sütemények és kalácsok, majd tojással díszített kukoricakenyerek következtek. A fogások között üdítő könnyű italokat és borokat szolgáltak fel, amelyek édesebbek és tüzesebbek voltak a mi híres spanyolországi borainknál is. Másik utitársunk, vezetőnk és bajtársunk az öreg indián közelemben foglalt helyet a gyékenyszűnyeget. Megtudtam Laristól, hogy nem csak szolgája, hanem nevelője és mentora volt Huahónak, később pedig nemes atya halála után hű tanácsadója az uralkodásba. Neve Tánkha volt és olyan tisztelet illette meg, mint az uralkodó testvéreit. Az öreg tánka világosított fel egyről másról, amit, mint Eldorádóban idegen, nem értettem meg mindjárt. Ő magyarázta meg, hogy a felszolgált húsételek legnagyobb része vad és hal. A vadakat az ő szolgáltatja, hal pedig bőven van a tóban, amely egy kisebb tengernek is beillett volna. A borok, a részegítő, édes és zamatos borok pedig nem szőlőborok, hanem egy különösen édes levéből készülnek. Az bizonyos, hogy eldorádó pálmabora éppen olyan hamar és éppen olyan jó kedvre derített mindannyiunkat, mint az otthon termő szőlőbor. A királyi lakomához meghívott helybeli előkelőségek csöndben ültek az étkezés alatt, és csak akkor szólaltak meg, ha az uralkodó kérdést intézett hozzájuk. A lakoma után körülhordozták a Dohányol és ámbrával töltött aranypipákat, és nem sokára kékes füst lebegett az asztal fölött. Holnap esküvel kell hűséget fogadnotok eldorádó népének, mondta az inka. Már intézkedtem, hogy a nagy templom papjai készüljenek fel az ünnepségre. Azt akarod, hogy idegen istenek előtte esküdjünk, ura, kérdezte Pablo Morénász megdöbbenve. Az inka arca egy pillanatra elborult. Lassan megfontolva felelte. Csak az a fontos, hogy a templomban nyilatkoztassátok ki hűségeteket népen vezetői előtt. A vének tanácsa kívánja így. Meghajlunk a határozat előtt, mondta Sancho de Vargasz. Az inka most hozzám fordult, és barna alcán szívélyes mosoly futott át. Megtaláltad a lányt, akit szeretsz? Megtaláltam, uram. Kívánod-e feleségül venni? A kérdés váratlanul jött, és egy pillanatra megzavart. Nem is gondoltam eddig erre a lehetőségre, de most egyszerre felébredt bennem a vágy, hogy örökre megtarthassam Larist. Büszke öröm volna számomra, ha a feleségem lehetne, mondtam hangosan. Az uralkodó bólintott. Így lesz. Holnap megtartjuk a szertartást a törvényeink szerint. Tekintetem találkozott az Inka pillantásával. Még most is feltört bennem a gyanú, hogy jósága csak állarc és kegyetlen bosszú akarnak állni rajtunk, csak azért, mert spanyolok vagyunk. De amint a csillogó tiszta szempárba néztem, egyszerre eloszlott minden gyanakvásom. Azt akarom, hogy hűséges polgárai legyetek ennek a kicsinybirodalomnak, szólt Huaco, mintha a gondolataimban olvasott volna, és tovább beszélt. Ha esetleg kételkednétek őszinteségemben, akkor felhívom figyelmeteket arra a körülményre, hogy milyen aludtatok, amikor eldorádó földjére érkeztetek. Semmiség lett volna olyan mérget kevernünk italotokba, amelytől örökre elaludtatok volna. De látjátok, nyíltan és őszintén beszélek. Nekem szükségem van a ti segítségetekre. Olyan birodalmat akarok itt a völgyben megszervezni, amely ellen tud állni minden kívülről jövő támadásnak. És ha egyszer pizzárróhoz hasonló kalandorok jelennének meg városom kapujánál, azt akarom, hogy sortűz fogadja őket. Erre esküszöm. A nyomaték kedvér felemelte az előtte lévő aranyserleget és tartalmát egyetlen hajtásra kiitta. Megilletődve néztünk egymásra. Pablo Morena szólalt meg először. Őszinteségedért mi is őszinteséggel tartozunk, nemes, nagyhatalmú fejedelem. Hogyan kívánhatod, hogy embereidel együtt megvédhessük Eldorádó kapuját, amikor nem is ismerjük azt a kaput? Társa marcán ravaszráncok képződtek, szeme alattomosan csillogott, és bármennyire ártatlannak is látszott a kérdése, én mégis rögtön észrevettem rejtett célzását. Az uralkodó bronzarcán azonban egyetlen izom sem rándult meg. Nem akartam, hogy megismerjétek eldorádó rejtett bejáratát, mondta nyugodtan. Ezért kevertem álomport a borotokba. Természetesen elővigyázat volt ez, amit mindenki megtett volna helyemben. Remélem azonban nem sokára eljön az idő, amikor már nem lesznek titkaink egymás előtt.